Ca la o grea și crâncenă poruncă, Dezgustul sterp mă șfichiuie cu bice. De câte ori speranțele dau spice Sau fâlfuie un zbor ca o ieruncă. Și când credința me urcă pe colnice, îngreabă în îndoiala îi se aruncă, Cum ghiarele și înfige într-o juncă Și colții răi ursoai ca s-o despice. Și când iubirea-mi sângeră în struguri, Mi-o ciugule pârdalnicele vrăbi. Sunt plămădit din șafuri și belșuguri, din secetă și țândări de corăbii, mă spânzuri de nădejdi și ard pe ruguri, în viu din foc și mă ucid în săbi.